І пізналися, і полюбилися, і одно за другим пропадає, а сказати собі того не хочуть. Та ядь, буцім, це якийсь злочин, щось грішного і нечесного. Еп! Отець Ілецький не міг собі місця в хаті знайти. Привик до Шагая, любив собі з ним побалакати. Шагай все, що з цікавого з міста привіз, був ніби посередником між стареньким панотцем та громадським і політичним життям. Хоч не так-то довго зналися, але достроювалися до себе. Отець Ілецький перестав сердитися на фонетику, а Шагай – на язичі. Шанували себе і дивилися на себе майже як однодумці. Нараз того Шагая не стало. Вправді, отець Ілецький ходив тепер мало що не кожної не до школи на науку релігії та на катехізацію, щоб хоч таким чином заступити хорого вчителя» а по відбутих годинах поступав до нього провідати. Але не були це ті вечори довгі, які вони проводили вкупі на приходстві. Куди-куди? І отець Ілецький став нипати по хаті, а навіть по подвір'ю, та вишукувати всякі господарські недостачі. Питався про теля, котре вже давно коровою стало, про плуг, що ще щогідь зорався, сердився, що коваль зле конікує, і що не вичисані корови. В хаті також шукав чогось такого – що вже давно викинено на сміття. Навіть на годинники нарікав, що спізняються. Один найстарший в канцелярії зняв зі стіни, оглянув, по телепавним і рішив, що сильно запорошений. «Павутина пообмотувала коліщата. Як він має йти?» «А, я, павутина», – перечила добродійка. «Коліщата постиралися, і тому не ходить добре. Відома річ, старий. Ти все на чи треба, чи не треба, спихаєш. Кажи мені принести кілька...» Пер, вичищуй, побачиш, як він ще буде ходити Яких пер? Скурки? Можуть бути із кого Підсміхався отець Сілецький Що тільки добрі, такі, якими Ти булочки жовтком мастиш Добродійка приносила пера Добродій чистив машину Дмухав, хухав, стукав А як годинник, мабуть, для святого спокою Знов починав іти То отець Сілецький тішився І самовпевнено приговорював От бачиш, як іде «Ще не один новий в козячий ріг загнав би, бо що ті нові годинники варті? Дешеві, але дрантиві. Звичайно, дешеве м'ясо все їдять. А старе – ні», – доповідала Ілецька. Ілецький докором дивився на неї. «Ей, жінки, жінки!» – починав і не кінчав, бо жаль, йому робилися жінки. Вона ж не зі злого серця перечилася, лиш тому, щоб не було нудно. Направду, то вони навіть за молодих літ ніколи не сварилися. Все котресь котромусь уступало, от так, для святого спокою. І то, правду сказати, він їй частіше, ніж вона йому. Бо так воно й годиться, все-таки жінці не одно треба простити. І без того має вона себе, ой має. От хоч би лише діти взяти, гадаєте, мало то праці й турботи, за киї їх підховає. Отець Ілецький не раз картав своїх парохіян за те, що вони погано поводяться зі своїми жінками Так тоді не міг же їм давати злого приміру? Ні-ні, най собі говорить, або мені це шкодить І мельник так до туркоту коліс привикне, що сумно йому, коли млин стане Ага, схоплюється, отець Ілецький А чи не треба б нам трохи якогось біжжа до млина відіслати? Добродійка сміялася Чекала я, аж ти собі пригадаєш. Отець Олецький знов здіймав годинник, бо велика вказівка замалу зачіпала. Дрижучими руками її начинав, а потім присував столиць, ставав уважно і вішав. Добродійка підтримувала його. Ще впадеш, не дай Боже, і наробиш собі якоїсь біди з тим старим доробайлом. І так воно скінчиться. Десь ти все тобі якусь роботу знайдеш, що не треба? Як то не треба? Не люблю, щоб мені годинник впав а не йшов, стерпіти того не можу. Гадає, що він собі щось з того робить, що ти не любиш, не години не йде, а я його так і направлю, і піде. Побачимо. А вже що побачимо. Годинник Буцім з тримав і йшов, але й добродійки Ілецької не хотів гнівити. І що кілька разів маятником махнув, то починав шипіти і хрипіти, щось у ньому скреготіло, грало, ніби в грудях дихавичного діда. Добродійка Ілецька боялася, щоби знов не переставити її, подавалася до боківки. А тоді отець Ілецький похитував головою і, дивлячись на повищерблюваний щит з римськими числами та скумедно кумедно догори великою, вказівкою казав Старість не радість. Ой, та й радість. На щастя, в їдальні Ганя вже накривала до кави. Була це найсвіточніша пора на приходстві в житниках. Зі сніданням та з обідом різно бувало, але до вчасної кави сідалося з якимсь окремим, добрим настроєм. Навіть давніше, як ще доньки були в хаті, як одні поперечилися з собою, або як мама погнівалася на котру з них, то до кави треба було всі ті порахунки перечеркнути і приходити з ясними і погідними обличчями, щоб татові не псувати гумору. І челядь це знала та користала з того. Де, котре при якій роботі було, відпочивало хвилинку. Навіть пастух, що найчастіше та найголосніше вигукував на корови стайні, сідав тоді на порозі, спирав голову ободвірок і засипляв. Індики дивилися на його червоний ніс, Настепірчували пір'я, наливали кров'ю свої коралі і крилами пороли по землі, як шаблями. Але пастух так грізно хропів, що жоден з них не важився приступити ближче до нього. Босий здалеку дивився на тою комедію і позіхав. Нараз зірвався, шарпнув ланцюгом, насторожив вуха, вискочив на Буду і своє могутнє гав-гав, кинув через ворота гендалеко на дорогу в село. Хтось їхав. Добродійка Єлецька, не знаючи, хто і кілько їх, поверталася до Гані і казала «А найтам Маланка допарить ще кави і дозбирає сметанки». «Хто б то не був, погостити треба, навіть чужого, бо до коршми хіба не заїде». Маланка допарювала каву, а Ганя докраювала булки, а в двері всувалося щось велике і грубе, як медвідь. Цілую руці, пані добродійці, моя найнижайше пощеннє отцу Добродієві. Готів масно-солодкий підбасок Вітаємо пана секретаря Відповідав отець Ілецький Роздягайтеся і сідайте з нами Вже то в житниках Коли не приїдеш празник А кавця, кавунця, кавуляка Прямо пальці лизать Пальчики добродіки Пані Дзешку Був це колишній дідич Невеличкого сільця Потім повстанець А тепер писар у кількох громадах «Пан секретар, з тієї писарки і жив, і то не найгірше. Навіть дімок купив собі в місті, був радним і відомим чоловіком у повіті. Хоч уряд мав маленький, та все ж таки важненький. З панами ще з давніх кращих часів знався, одному сват, другому брат, з третім на ти. Не одно вмів зробити, що другим ніяк не вдавалося. «Якся дасть, то ся зробить», – казав, бувало, затираючи руки. Політику не вдавався, з людьми балакав по-руськи, бо казав, що на чиїм бозі їдеш, того пісню співай. А він був секретарем гмінним у руських селах.